Salme 72 Om Salomo Gud, gi dine rettslige avgjørelser til kongen og din rettferdighet til kongesønnen. Måtte han føre saken for ditt folk med rettferdighet og for dine nødstilte med rettslig avgjørelse. Måtte fjellene bære fred til folket, like så høydene, ved rettferdighet. Måtte han dømme folkets nødstilte, må han frelse den fattige sønner og måtte han knuse bedrageren. De skal frykte dig så lenge solen er til, og framfor månen i generasjon etter generasjon. Han skal komme ned som regn på nyslått gress, som øsne regnskurer som veter jorden. I hans dager skal den rettferdige spire, og fred i overflod, inntil månen ikke er mer. Og han skal ha underskjotter fra hav til hav, og fra elven til jordens ender. For ham skal de som bor i vannløse områder bøye sig, og hans fiender, støv skal de slikke. Kongene fra Tarsis og fra Øyene, tributt skal de betale. Kongene fra Saba og fra Seba, en gave skal de frembære. Og for ham skal alle kongene kaste seg ned, alle nasjonene skal tjene ham. For han ska skal utfri den fattige som roper om hjelp, like så den nødstilte og den som ingen hjelper har. Han skal syne synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse. Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel, og deres blod skal være dyrebart i hans øyne. Og måtte han leve, og måtte noe av Sabas guld bli gitt ham og måtte det stadig bli bedt for ham, måtte han bli velsignet dagen lang. Det skal bli rikelig med korn på jorden, på fjellenes topp skal det være en overflod. Hans frukt skal være som på Libanon, og de som er fra byen skal blomstre som jordens planter. Måtte hans navn bestå til uavgrenset tid, måtte hans navn vokse framfor solen, og måtte de velsigne seg ved hjelp av ham.» måtte alle nasjoner prise ham lykkelig. Velsignet være Jehova Gud, Israels Gud, som alene gjør underfulle gjerninger. Og velsignet være hans herlige navn til uavgrenset tid, og måtte hans herlighet fylle hele jorden. Amen og Amen. Davids, Isais sønns bønner, er hermed avsluttet.